а щоб надати нам усім ще більше енергії і завзяття у виконанні наших обов'язків, щоб подвоїти, потроїти ту користь, яку ми можемо принести нашій спільній справі. І коли дійсно ці нещесні терміти існують і слідкують за нами, то щоб вони бачили, яку користь дають їхні доноси та інші підгризання соціалізму. Потроїти нашу діяльність, стукнув по столику Степан Петрович, трощити немилосердно тих термітів, які ще лишились на землі збудованого соціалізму, показати нашому незрівнянному товаришеві Сталіну, що ми гідні його довіри, його ласки. Тут цілком не сподівано зовсім в іншому, ніж попереду тоні, втрутився дядько Сергій він скочив на ноги і комічно урочисто, випроставшись, підняв руки до гори. «Правильно!» – закричав він тоненько. «Розтрощімо їх, проклятих! Покажімо нашому єдиному, найгеніальнішому з усіх геніїв на світі, що ми вірні слуги і співробітники, його покажімо!» І знову сів на своє місце від хвилювання і захвату, закинувши голову назад і заплющивши малесенькі мишечі очі. Степан Петрович сховав листа Марка у кишеню і, щоб показати, що з питанням скінчено, підвівся і весело засміявся до всіх. «Ну, а тепер, шановні присутні, дозвольте закрити наше засідання. Я мушу пакуватися. Завтра я виїжджаю у фінансову місію. Лишайтесь здорові, спокійні, працюйте, пильнуйте і ніякий терміт під вас не підгрізеться». Але шановних присутніх не так-то легко було розпустити після такого напруженого засідання. Отець Євген, наприклад, почував себе цілком переверненим. Він зараз же підійшов до Степана і, ухопивши його за руку вище лікті, зашепотів йому у саме лице. «Але ж я не розумію, Стьопо, як же я можу потроїти?» «Що я можу зробити?» – чекає, чекає, Євгений. «Не тут. Ходімо до мене в кабінет, я хочу сказати тобі кілька слів». І вони перейшли до спокійного, поважного кабінету, де над столом висів величезний портрет Сталіна, а по стінах стояли високі шафи із товстолезними томами, яких ніколи ніхто не читав. Степан узяв за руку Євгена, посадив в один фотель – Сам сів у другий, так, що його коліна, торкались колін брата, злегка перехилився до нього і тихо проказав, «А тепер слухай, Євгене, слухай, що я тобі скажу. Сергій – наш найстарший брат, але своїм становищем і досвідом я старший за всіх вас, і тому несу за всіх відповідальність. Через те мушу вас попереджати і давати поради». Так от моя порада і відповідь на твоє запитання, як потроїти твою діяльність і відданість рад владі, така. Нас узято на мушку. Там на зібранні я не міг говорити одверто, а тут тобі скажу, досить тепер кому-небудь із нас схибнути. «Зробити якийсь підозрілий крок, щось не так сказати, не так зрозуміти розпорядження влади, як його і всіх нас буде арештовано. І ти сам знаєш, що з нами буде. І не поможуть нам ні мої ордени, ні десятки років партійної державної діяльності. Боже мій, Боже мій!» – жахом зашепотів Євген – та ж що ж, господи милосердний, чим же ми винні? Та я ж, наприклад, при кожній службі, уголос молюсь за Богом посланого нам вождя Йосипа Серіоновича, як колись молились за нашого богом посланого государя імператора Микола Олександровича. Та я ж раз у раз проголошую многії літа Сталіну, політбюро, партії, урядові. Кажу щоразу проповіді, в яких. я знаю, Євгенія я знаю. Але Євген ухопив за руку Степана і, дихаючи на нього гарячим диханням, шепотів не слухаючи, у яких закликаю всіх молитись за свою владу, слухатись її, любити, поклонятись як Богові. «Чого ж ще? Що ж я можу більше зробити? Ради Бога? Можна, Євгена, зробити більше? Можна. І можна, і треба. То що? Що? Я тобі зараз скажу, слухай». Завтра з'явись у Міністерство державної безпеки до начальника секретного відділу Миколи Сидоровича Білугіна, якого ти, може, вже знаєш, і скажи йому...